Elkartasun eta sostengo aspalditik gainditua izan da irunen. Arrera sareko kideek gautsori laguntza disposituarekin gauero azteleanetik igander arte irunera iristen diren migratzaileak laguntzen dituzte. Iraian guztira irruunda berrogeita amasei lagun izan ziren. Hauetatik eunda berrogeita amabi gauean irunera iritsitakoak. Josune irungo arrera sareko kidea. Nik uste hori hende gehiago torri dela orain urrian, eh? Jende gehiago etorri da eta bai azte buruan, hogeita 30 lagun 25 30 lagun etorri dire eta azkeneko egun hauetan e, emakume gehiago etortzen ari dira e, bai zertik guk ikusten duguna guk gaitzori jasotzen ditugunak gero berandugo badakik gauean etortzen direla eta gurutze gorrian logitzen dutela Gero badire baita ere etortzen direnak eta gurekin ez dutena jauzakin nahi eta joaten direnak, eh? Da, jende gehiago etortzen da irunera. Gu kontatzen ditugu gure maiti pasatzen direnak edo gure kotxen barna pasatzen direnak. Mm -hmm. Bueno, bai, eske, a ber, gauza dak, igual, astean zehar, aztearen etik oztirarera, igual, etortzen dire e, egunean lau bohosei ikusten ditugunak, eh? Mm -hmm. Ze bada ez du gura ikusten badakiku baionara jende gehiago haietzen ari dela. Eta gero, pues claro, asteburuan etortzen dire 25, 30 lagun, eh 40 lagun, ta orduña ja, kopurua da. Hmm. Hori da. Gero iraian, osea, urrian, e, jende gehiago etorri da. Hmm. Bai, eske algin txikikoak ere etorzen ari dira, basta, eske perfila aldatu da, migranten perfila aldatu da. Aurreko urteetan etozten zirenak ziren helduagoak ta beste perfila bat, orain etortzen dire E, Adintxikikoa pila bat, ez pasatzen duten denbora asko zentruetan do, frontera dornbait, eta gero etortzen dire dena patera, edo ez dakit, minion hmm. gehiago etortzen ari dire. Eta e, beste kontu bat, aipatzen ez dena, e, hilabetetan zerra ipatu dugu, endaiako muga, e, aski kontrolatua zela, e, zine eskoa zutela pasatzea, izan du biren arazoak, uniontan zer kontatzen bute, o, zer ikusten buzue? Eh? Hombre, pues, nahiko nola esango nuke pakenoke de mal eh voltatzen dituzte. Voltatzen dituzte eh aste hontan egon du dire bideo hiru mutil emantuztez kriston vuelta galau 5 aldiz saiatu dire pasatzen etortzen ziren toki desberdinetan harrapatzen zituzten. E, lehenago ez dena pasa. Baiona bertan biarritzen, esa e, toki desberdinetan Bestalde gipuzkoako foraldundiak iraiaren aziran irekitako arretxekaineko eun oeko dispozitiboak irunera iristen diren migerratzeiren arrera duina ziurtatzeko aurrera pausu bat dela diote. Hala ere iri arditik urrun gelditzen da eta bertara iristeko irungu dalak ez du oraindik inolako seinalek tikarik jarri. Horregatik arrerasareko kideak. Zentro berrira iristeko seinalitika euren kabuz egitea erabaki dute.